I periamo che melecavo, se temi bambini napoletani. Marcello Dorta, én reméljük megúszom. nápolyi elemisták dolgozatai Marcello Dorta gondozásában. Melyik korban szeretnél élni? Én a kőkorszakban szeretnék élni, és bunkóval dobálózni. Abban az időben ugyanis sokat harcoltak. Ha te az egyik törzshöz tartoztál, egy másik ember meg egy másik törzshöz tartozott, és az úton összefutottak, akkor ahogy meglátták egymást, már ütöttek is. A kor fegyvere a kőbalta volt, és akinek nem volt, annak befellegzett, mert bunkó nélkül nem lehetett védekezni. Akinek nem volt bunkója, az ütött, rúgott, fejelt, köpködött, úgy védekezett. De a végén így is úgy is meghalt. A kőkorszakban folyton kitörtek a vulkánok. Rengett a föld. Az állatok fölfalták egymást akkor is, ha már jó voltak lakva, és mindig rossz idő volt. Ebben a primitív korban nem bírtak békén maradni. Otthon mindig csak a veszekedés ment, és mindenki szutykos volt. Nem mosakodtak, nem férsülködtek, nem vákoztak, A nők se. A gyerek, mikor megszületett, már is kész primitív ember volt. Nem volt fűtés. Nem tudták, mivel töltsék el a úgy, hogy firkáltak a falra. Ha egy vadállat belépett a barlangba, rögtön lebunkozták és megették. Akármilyen vad volt. Nyáron, amikor meleg volt, ilyen hatalmas, prehisztérikus szunyogók mentek be a házba, s nem hagytak aludni. Az ember megkáronkodott. Én nekem tetszik a kőkorszak, mert sok mindent felfedeztek, és feltaláltak. Feltalálták a különélküli kereket. A kőbaltát, a bronzkorszakó, a cölöpépítményt, a kezdetleges faekét, a pattintott kovakövet. Az ember akkor kezdett el okosodni, de még a majomra ütött. Amikor már nem ütöttek a majomra, egyiptomiakká váltak, de ez már egy más téma. Ez volt a fogalmazás.